Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du ikhwata al-iman Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat Dan juga para pendengar Dimana saja antum berada' Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Senantiasa merahmati kita semua Berkaih hidup kita Serta memberikan kemudahan dan pertolongan Di dalam melaksanakan ubudiah Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Alhamdulillah Segala puji dan syukur Senantiasa kita haturkan Kehadir Allah Tabaraka wa Ta'ala Yang telah mencurahkan kepada kita Berbagai nikmat dan karunia nikmat yang tidak bisa dihitung Banyaknya karunia yang tidak akan mungkin bisa kita nilai harganya dan tentunya tidak akan mungkin bisa kita syukuri seluruhnya karena nikmat demi nikmat membutuhkan kesyukuran bahkan tatkala seorang hamba bisa bersyukur itu adalah nikmat yang membutuhkan kesyukuran yang lain alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran salawat dan salam untuk nabi yang mulia nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammadin wa ala Ali Muhammad. mari kita perbanyak bersalawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam terutama di harian mulia ini kerana beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man salla alaiya salatan wahida sallallahu alaihi biha asyara siapa yang bersalawat padaku satu kali Nisaya Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali. Ikhatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan kemudahan di dalam mencari karunia Allah, rezeki serta amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ikhwata liman para wisar rahimakumullah Kembali kita melanjutkan pembahasan Yang telah kita mulai Di pekan yang sebelumnya Tentang akidah ahli sunnati wal jamaah Dalam memahami asma wa sifat Pada pembahasan sebelumnya Kita telah menjelaskan ya, Secara umum, secara global ya, Konsep ahli sunnah Bahwa al sunnah wal-jamaah adalah orang-orang yang setia mengikuti Al-Quran dan Sunnah mengikuti apa yang diikuti oleh Rasul, oleh para sahabat dan para imam imam ahli sunnah di dalam berakidah di dalam beragama bahawa pembahasan asma' wasifat pembahasan yang telah jelaskan oleh Allah terasulnya sehingga tidak tersisa lagi kesempatan peluang untuk berijtihad. sebelum kita melanjutkan ada satu hal yang ingin saya ingatkan dari pribadi dan kita semua di zaman sekarang ini karena semakin jauhnya umat manusia dari tuntunan syariat Allah dan jauhnya mereka dari pemahaman yang benar di dalam memahami hakikat Islam maka terjadi berbagai pernyataan berbagai ucapan muncul berbagai ucapan yang merugikan Islam yang sesungguhnya bertentangan dengan hakikat Islam kita tidak, tidak tahu apa yang sesungguhnya sedang dijalankan. Berbagai makar dan propaganda untuk menyudutkan Islam. Apa dosa Islam? Apa dosa agama Allah ini? Apa dosa kaum Muslimin? Apakah dikarenakan mereka berpegang teguh dengan aturan Sang Pencipta, aturan Allah yang menciptakan mereka? Jika allah tidak menciptakan mereka tidak akan ada di permukaan bumi ini. Apakah karena mereka berpegang teguh komitmen dan konsisten, ya, yeah, dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau tidak diutus Rasulullah tentu mereka lebih hina dari binatang. Mereka tidak akan mengenal al-haq, bahkan manusia tidak akan mengenal kebenaran sampai detik ini. apa dosa kaum muslimin apakah mereka tak menjalankan syariat Allah dan terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis yang s.a.w kalau mereka ingin menjadi seorang yang tercermin atau terpancar dalam kehidupan mereka cahaya-cahaya kebenaran dan kemuliaan itu mereka ingin melaksanakan syariat Islam mereka ingin mengikuti Rasulnya mereka ingin mentaati Allah dan Rasulnya Mereka ingin mempelajari agama Mereka ingin menguasai Al-Quran Mereka ingin menghafal Para wanita muslimah ingin berhijab Ingin menerapkan syarih Islam Mereka ingin menjadi Umat rahmatan lil alamin Apa dosanya Islam? Sehingga bermacam kritikan, pernyataan-pernyataan ungkapan-ungkapan yang tidak sejalan dengan Islam, yang merugikan Islam. Ya, oleh karena itu kita semua dari level yang tertinggi sampai yang terendah, dari pemimpin sampai rakyatnya dituntut untuk memahami hakikat Islam ini. Tidak hanya cukup sekadar kita menamakan diri sebagai muslim. Tapi kita harus mempelajari hakikat Islam. Kena kejahilan terhadap hakikat Islam itulah yang membuat munculnya berbagai pernyataan-pernyataan yang merugikan Islam. Dia sadar atau tidak? Apalagi, ya bila pernyataan tersebut muncul dari orang-orang yang diberi amanah oleh Allah Taala ta untuk mengayomi, ya masyarakat terlebih lagi kita di nusantara adalah mayoritas islam maka kita semua dituntut untuk betul-betul mengamalkan islam rahmatan lil alamin islam bila dipahami dengan benar islam bila diketahui dengan cara yang benar dipahami dengan cara yang benar maka semuanya akan mendatangkan kebaikan tapi bila seorang keliru dalam mama Islam Dia mengira itu Islam Dan itu bukan Islam Itu bukan ajaran Islam Inilah sesungguhnya ya, Sumber permasalahan Nah yang harus dibenahi Yang harus dikritisi Yang harus diselesaikanlah pemahaman terhadap Islam tadi Bukan Islamnya Bukan Al-Qurannya Bukan penghafal Al-Qurannya Bukan yang berhijabnya pemahaman tersebut inilah fungsi dari para ulama inilah fungsi dari lembaga negara yang mengayomi umatnya mengayomi bangsanya masyarakatnya fungsi tokoh-tokoh masyarakat menjelaskan kepada umat pemahaman yang benar terhadap Islam ini kalau kita bangga dengan Islam jika kita telah merasa mulia dengan Islam ini bagian perjuangan yang harus dilakukan yakinlah bila Islam ini dipahami dengan benar dia akan membawa kedamaian kenai telah terbukti sejarah telah membuktikan hal itu bagaimana sebelum datangnya Rasul manusia hidup zaman jahiliyah yang lebih dahsyat kondisi mereka dari zaman sekarang ini datang Islam rahmatan lil alamin yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia sampai tatanan negaranya diatur interaksi sosial masyarakatnya diatur interaksi sama Muslim Interaksi kepada non-Muslim, ya Islam yang menolak berbagai bentuk kezoliman, Islam yang menginginkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Kalau Islam datang rahmatan lilahalamin, lo kenapa manusia sekarang sibuk ya. menyibukkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia, bahkan merugikan dia, merugikan umatnya, bahkan merugikan agama dia. maka kita dituntut untuk belajar maka kejahilan itu memang sumber petaka dan ya musibah tatkala seorang atas namakan sebagai muslim atau sebagai tokoh atau mungkin pimpinan kemudian ada berbicara tentang Islam dia tidak paham tentang Islam inilah yang menimbulkan permasalahan maka sudah datang waktunya bagi kita untuk kembali kepada Islam secara pemahaman yang benar dan pelaksanaan yang benar terhadap Islam pemikiran yang benar terhadap Islam maka disinilah munculnya atau sini semakin tampak baik kita untuk kita betul-betul mengkaji akhidah yang benar Islam secara kafah yang mencakup semua dimensi dan lini kehidupan mulai dari keimanan kepada Allah yang mengatur urusan kita kepada Allah Rabbul Alamin hubungan sama manusia hubungan pada diri kita hubungan penguasa pada rakyatnya, rakyat pada penguasanya ya semua telah diatur ya bagaimana pemahaman yang benar dan nah, ini yang harus yang bertugas besar ya, tokoh masyarakat terutama lembaga-lembaga pemerintah yang mengayomi umatnya yang you know, utamanya adalah mereka mayoritas muslim yang tidak dirakukan lagi kesetiaan mereka perjuangan mereka di dalam pembelian negara ini dalam memerdekakan republik ini perjuangan mereka tidak dirakukan lagi Sungguh hal yang sangat menyedihkan tatkala Islam didiskreditkan. Islam dituduh dengan berbagai ya, tuduhan yang tidak benar. Islam bukan sumber permasalahan. Islam adalah solusi permasalahan. Islam bukanlah sumber permasalahan tapi adalah solusi. Islam tidak pernah mengajarkan radikalisme. Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya terorisme. Islam hanya mengajarkan wasatan. Wkezalik ajalna kum umma wasata. Tukun syuhada al-nas, wiyakun rasul ulaiyukum shahida. Demikianlah akan menjadikan umma wasata yang selalu berjalan di atas kebenaran. Dia tidak bersikap ekstrem dan juga tidak bersikap Ya, meremehkan Selalu konsisten dengan kebenaran Kebenaran yang menuntun mereka Sikap bijak yang selalu menyertai kehidupan mereka Demi Allah Wabillahi, watallahi, wallahi Islam Bila kita pahami dengan benar Akan mendatangkan kedamaian Akan mendatangkan solusi akan mendatangkan keadilan terjadinya carut marutnya berbagai sistem yang ada karena mereka tidak mau ya yeah. menjadikan tuntunan Allah yang mengetahui kemaslahatan mereka mereka tidak mau mengambil tuntunan itu ya yeah. ikhotul iman para ini hal yang harus kita perhatikan kita berdoa Untuk seluruh kaum Muslimin. Semoga Allah Berikan hidayah kepada mereka Hidayah kepada tokoh-tokoh bangsa ini Para pemimpin bangsa ini Agar mereka sadar Agar mereka tidak Mencurigai Islam ini Bahawa Islam Tetang dengan seluruh kebaikan ya. Islam yang diridai -diri adalah Allah Mustahil Allah meridai sesuatu Kalau mendatangkan Musibah dan petaka bagi umat manusia Mustahil Kita membaca dalam surah Al-Ma'idah Ya yeah. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati wa al Waraditu lakum al-Islam adina Waraditu lakum al-Islam adina Allah ridai Islam Inna dina inda Allah il-Islam Mustahil Islam yang telah diridai Islam yang diterima oleh Allah Allah tidak menerima agama saya Islam Wa may yabtaghi ghalal Islam deenam fa la yuqbala minhu wa bil akhirati min khasirin. Tidak diterima oleh Allah. Di akhir dia orang yang merugi. Kalau dia mencari segala ag selain agama dari agama Islam. Mustahil dengan kondisi seperti itu. Dengan berbagai kemuliaan kesempurnaannya, keindahannya. Mustahil tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Mustahil itu menjadi sumber masalah, tapi Allah solusi terhadap masalah kehidupan manusia. Semoga ini menjadi perhatian dan semoga ini menjadi renungan kita semua agar kita ya, berhenti dari menyematkan berbagai tuduhan-tuduhan atau mengatasnamakan Islam tapi itu bukan Islam. Kita pahami Islam bukan dari perilaku segelintir orang yang menyimpang pemahaman, ya pelaksanaan terhadap Islam, tapi kembali kepada sumbernya dengan bantingan para ulama yang memahami hakikat Islam sesuai dengan kaedah-kaedah agama yang sangat mulia ini kembali baca Al-Quran apakah ada dari surah Al-Fatihah sebab An-Nas mengajarkan radikalisme terorisme menzalimi umat manusia membunuh semua ada aturannya mengajak umat untuk jadi jadi yang berkasih sayang samaan manusia menjadi umat yang taat menjadi umat yang berakhlak mulia menjadi umat yang jujur yang amanah nallay'amurkum an tuadu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkum bil subhanallah hada wa dinullah Inilah agama Allah yang harus kita pelajari, harus kita bangga menjadi penganutnya. Jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita, merugikan diri sendiri, agama kita, atau bangsa kita sendiri. Ikhutaliman parusur rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang akhidah al-sunati wal-jamaah terhadap Tauhid al-asma'i wa sifat Terhadap Tauhid al-asma'i wa sifat Pada kali ini kita akan menjelaskan ya Keutamaan Ya, keutamaan mempelajari asma' wa sifat Kalau kita sering selama ini mempelajari Tauhid, Uluhiyah gitu ya Tentang ibadah keutamaannya Disiplin ilmu tentang fikih keutamaannya itu ilmu hadis tentang keutamaannya, tafsir tentang keutamaannya, kaedah-kaedah fikih dan usul fikih para, para ustaz menjelaskan tentang keutamaannya. Mana? Maka juga sudah, ya seyogyanya kita juga menjelaskan keutamaan ilmu ini, keutamaannya. Pertama agar kita memahami, ya kedudukan ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Atau Tauhid adalah semua sifat Ini semakin menanamkan kita Kecintaan, sungguh untuk memahaminya Ya Yang kedua Artinya memahami bahawa permasalahan ini Bukan permasalahan yang sulit Ini permasalahan yang sejalan dan sesuai dengan fitrah Bahkan ini merupakan Ya Gizi Suplemen hati Makanan jiwa Dan sumber kebahagiaan Landasan kemuliaan Mustahil jika kondisinya seperti itu itu Hal ini menjadi permasalahan yang sulit Nah Munculnya persepsi Yang negatif Sampai-sampai, ya, sebagian mengatakan bahawa pembahasan tentang sifat-sifat jangan disuguhkan, jangan menjadi, ya, materi umum kajian di jamaah-jamaah. Mereka enggak paham, berat, bukan ringan, kata mereka. Subhanallah, ya, ini permasalahan yang sangat simpel sebenarnya masalah yang sangat ringan tatkala seorang yang mempelajari dia memahami ya, meyakini pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya selesai masalah tiadalah yang dia baca yang dia pelajari jadi yang apa yang tertelam Al-Quran dalam hadis kerana sumbernya hanya satu Sumber saja Wahyu Dan wahyu telah jelas Kalau Allah Kalau Rasul Jelas Persepsi negatif tersebut Terhadap ilmu Tauhid asma wa sifat ya Atau aqidah Secara umum Tadkala ya, Mempelajari ilmu tersebut Mempelajari ilmu tersebut tidak lagi, ya merujuk kepada wahyu, tidak lagi merujuk kepada Al-Quran dan Hadis, tapi yang menjadi sumber utama adalah akal. Nah, dari situ munculnya persepsi negatif tadi, dari situ munculnya kekeliruan dalam memahami pembahasan yang mulia ini. dengan berbagai istilah-istilah yang tidak bisa dipahami sulit untuk dipahami karena pembahasannya istilahnya tidak jelas lagi sudah multi penafsiran ya kalimat-kalimat yang global ya yang mencakup berbagai makna yang sulit dipahami oleh orang yang kata mereka melihat logika apalagi orang awam yang tidak memahami yang seperti itu maka apa yang terjadi? ya, kesesatan, kebingungan sampai-sampai mereka bingung ya, enggak tahu ya enggak tahu di mana Allah yang mereka ibadati ini kebingungan kegoncangan dalam berfikir kebingungan dalam berakidah. jika para ambia terutama Rasul kita yang mulia kemudian manusia yang mulia setelah mereka sahabat Rasul enggak ada yang bingung dalam hal ini hari demi hari iman mereka semakin bertambah mereka membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak satu pun timbul masalah dalam hal ini karena mereka sungguh mengikuti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah ikuti apa yang telah dibayahkan kepada kalian Diturunkan kepada kalian Ati Allah wa arti rasul Kalau kalian berselisih tentang masalah Apapun masalahnya, kembalikan kepada Allah rasulnya Itu konsep hidup mereka Maka tidak ada yang kebingungan mereka Yakin seyakin-yakinnya Tidak ada yang bermasalah dalam hal ini Tidak ada memiliki persepsi yang negatif Mereka paham Iman kepada Allah itu ya Meyakini Allah sebagai sang pencipta rububiannya meyakini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib atau yang berhak hanya diibadati mereka yakin bahawa Rab yang menciptakan tadi Rab yang berhak diibadati Rab yang maha agung, yang maha mulia dan oleh karena itu dia memiliki sifat dan nama yang menunjukkan keagungannya sehingga dia berhak untuk diibadati itu tidak ada keraguan di kalangan para sahabat tidak ada itu Enggak ya. ada yang meragukan hal itu. Enggak ada yang mempermasalahkan. Maka tatkala muncul orang-orang filsafat, ahlul kalam mengkaji, membahas permasalahan agama ini, syarhul usuluddin yang mereka istilahkan sebagai perkara teologi. Usuluddin. Ya pokok-pokok agama itu terjemahan bebasnya, akidah tapi yang usul yang dipahami bukan usul akidah ahli sunnah tapi prinsip-prinsip teori teori filsafat dan ahlul kalam pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang muncul dari sekte-sekte yang muncul dalam Islam itu yang diadopsi itu yang digabungkan ya yeah. sehingga apa yang terjadi Ya kebingungan Kenapa mustahil Akal bisa sampai memahami Permasalahan-permasalahan yang gaib seperti itu Itu yang terjadi Jadi intinya Pernyataan-pernyataan yang muncul dari sebagian tokoh Ya Dari sebagian Yang sibuk dengan bercerama kesana-sini yang diikuti oleh sekian banyak ya, followernya di dunia maya sehingga muncul pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari akidah sampai mengingkari tidak atau dimana Allah mengingkari sifat-sifat munculnya dari sini itu hanya sebagai ya, efek pernyataan itu efek dari ya, pola pikir konsep yang diikuti di dalam memahami bab ini secara khusus jadi ini yang perlu selesaikan terlebih dahulu landasannya ini Tatkala seorang telah memiliki persepsi bahawa ini harus dita'awil sifat-sifat Allah ini ini mutasyabih tidak jelas maknanya ini kena persepsi yang negatif lalu bagaimana untuk bisa selamat ya harus ta'awil itu seperti itu jadi persepsi negatif kena dah teori-teori filsafat dan ahlul kalam tadi tapi kalau dia kembali kepada Al-Quran Bahawa Allah mengatakan Tidak ada yang serupa dengan Allah Ya Kita semua agungkan Allah Menerima apa yang datang dari Allah Pasrah, istislah, bukan begitu Selesai masalah Allah mengatakan demikian Allah yang menetapkan untuk dirinya Bukan anda Anda berbicara tentang siapa Pembahasan kita bukan berbicara tentang makhluk sekarang ini Perbincangan tentang sang pencipta ia menciptakan serum makhluk ini dan kita akal yang sehat memahami jelas tidak sama antara Allah dengan makhluk apa mahyakhluk kemanlah yakhluk apa lah terdakwun kata Allah ya apakah sang pencipta sama dengan diciptakan maka mereka tidak ingat menggunakan logika akal yang sehat ia ya, enggak sama maka terdakwulah ya Teori-teori yang kita pahami dalam membahas keilmuan ya, Yang berkaitan dengan makhluk Kita gunakan ya, sebagai standar untuk membahas tentang pembahasan tentang Allah Ya keliru tentunya Teorinya tidak sama Ya sama saja Tetapi kalau tentang kedokteran Teori apa? Ekonomi yang digunakan Tidak nyambung berbincang tentang masalah ekonomi tapi teori ya kesehatan ya yang digunakan enggak nyambung seperti itulah orang berbicara tentang Allah yang digunakan apa yang yang digunakan logika dia apa yang dia pahami ya yang berkaitan dengan manusia Maknanya Allah mengatakan lesa kami suliše, mungkin jelas. Baiti tatkala kita berbicara konsepnya, teorinya, ya, landasannya bukan yang seperti kita pahami lesa kami suliše, bukan seperti kita pahami, ya, dari berbagai teori dan konsep yang ada berkaitan dengan manusia, tapi sesuai dengan kaedah landasan yang jelaskan oleh Allah tentang dirinya. Di mana kita dapatkan hal itu? Ya, baca Al-Qur'an, baca hadis Nabi, dipelajari apa yang Rasul sampaikan pada sahabat. Dan itu alhamdulillah telah dibukukan oleh para ulama, ditulis. Ya, bagaimana akidah tersebut? Ya, kalau itu jalannya selamat. Dan nah, ini ini yang menjadi permasalahan. Oleh karena itu, ya. Kalau terus perdebatan tentang masalah tauhid asma ini terus dikaji, ya, itu munculnya sebenarnya adalah ahlul kalam. yang mereka mengatakan ahli sunnah juga pada ahlul kalam. Ya. Nah, oleh karena itu, ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah dan para pendengar, ini pembahasan yang sungguh ya, kalau kita pahami dengan benar dengan cara yang benar. Ini adalah kemuliaan. Inilah pengetahuan tentang hal itu merupakan surga dunia. Maka sebagian ulama salam mengatakan, sungguh miskin, masakin ahli dunia, kata mereka. Taraqu dunia, wa lam yidhuku ahlama fiha. mereka meninggalkan dunia tapi tidak pernah merasakan sesuatu yang paling manis di kehidupan dunia ini ditanya wa ma'ahlama fiha apa itu kelezatan yang paling manis dan yang kenikmatan yang paling lezat di dunia ini zikrullah wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu ya subhanallah zikrullah mahabbatuhu makrifat dan muhabbah zikir kepada Allah mengenal Allah dan muhabbah dan cinta kepada Allah betul apa yang disampaikan salah seorang ulama salaf tadi manusia banyak meninggalkan dunia ini dalam keadaan miskin enggak kenal enggak pernah merasakan Suatu yang paling lezat di dunia ini enggak pernah masuk ke surga dunia Sebagian mengatakan inna fid dunya tijannatan man lam yadkhulha lam yadkhul ja lam yadkhul jannata alakhirah Di dunia ada taman surga surga siapa yang tidak masuk ke dalamnya maka tidak masuk ke dalam surga akhirat Maksudnya kenikmatan apa surga apa Surga yang bersemi di dalam jiwa seorang hamba, keimanan kepada Allah, ma'rifatullah, zikrullah, ma'rifatullah, mahabbatullah, ta'zimullah, itu surganya ahlul iman di dunia ini. Ya. Yeah. Itu dirasakan Nabi SAW. Itu dirasakan oleh Para khulafah Para sahabat beliau Itu dirasakan Orang-orang salihin Al-ulama Ar-rabbaniin al Ahli taqwa wal khasyah Orang-orang bertakwa dan takut pada Allah Makanya Allah menjelaskan Ima Allah min ibadil ulama. Sungguhnya hanya yang takut pada Allah para ulama, karena mereka yang mengetahui berilmu tentang Allah dan berilmu tentang hukum Allah. Ikhfat aliman para sarahim akum Maka di antara hal yang menjelaskan keutamaan tauhid asma wa sifat, bahawa mempelajari tauhid asma wa sifat ini merupakan, ya, perkara yang paling utama. Ya. Ini adalah fiqhul akbar, ya. pembahasan fikih yang paling besar, pembahasan ilmu yang paling utama. Ya, untuk memahami hal ini, para ulama menyebutkan ada namanya al-fiqhul akbar dan al-fiqhul asghar, fikih akbar yang lebih besar, fiqhul asghar. Maka pembahasan akidah secara umum, ya adalah fiqhul akbar. Karena ini dasar. Ada pembahasan tentang masalah amaliyah ibadah, itu bangunan, ya pengamalan yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah dan rukun kewangan yang lainnya, itu merupakan fikul asgar bukan berarti asgar lebih kecbut hati permasalahan yang remeh tidak tetapi bila dibandingkan antara ma'rifatullah antara akidah dengan masalah amalia ibadah tentunya permasalahan akidah lebih utama kenapa dia pondasi landasan iman kepada Allah ikhwatul iman maka di dalam hadis kita sering mendengar Rasul mengatakan "Mayuri dillahubii khairan yufakihu fitdin". Mayuri dillahubii khairan yufakihu fitdin. Siapa yang Allah hendaki, Atqur hendaki, ya, kebaikan baginya Allah akan membimbing dia untuk, ya, tafakkur, ti menjadi orang yang paham menjadi orang yang berilmu ya. terhadap apa? dalam agama Terhadap agama. fiqh fid din pemahaman ya. tentang agama tentunya yang paling utama masuk ke dalam makna al-fiqh fid din adalah mengenal Allah dan mustahil seorang bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya nah, ini asas, ini landasan iman iman kepada Allah, kita mengatakan iman kepada Allah, rukun yang pertama. Semua rukun-rukun yang lain, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, pada para rasul, yaumul akhir dan qada wal qadar, itu dibangun di atas iman kepada Allah. Ya. Dan keimanan kepada Allah, dibangun di atas tiga, Landasan utama tadi Atau tiga keyakinan Yang tidak bisa dipisahkan Satu dari yang lainnya Meyakini rububiyah Allah Meyakini Uluhiyah Allah Meyakini asma' wasifat Bahkan uluhiyah Bahkan asma' wasifat, ya Asma' wasifat ini mencakup Uluhiyah dan rububiyah Jadi asma wa sifat Itu mencakup quluya dan rububiya Kerana Allah Rabbun Rabbul Alamin Rabb salah satu dari nama Allah Di antara mana al-Rab Al-Khaliq Ya Al-Khaliq Yang menciptakan Al-Khaliq atau khalaq salah satu dari nama Allah ya di antara makna ru al-Mulk di antara nama Allah al-Malik هو الملك مالك يوم الدين dan mana-mana yang lain dia mencukup ya begitu juga di antara nama Allah ya Allah Al ilah menunjukkan kepada al-uluhiyah bagaimana seorang akan kenal kepada Allah kalau tidak kenal namanya bahkan ini adalah perkara yang dipahami dengan logika yang sehat yang benar anda tidak kenal kepada seorang yang tidak kenal namanya Ya. dan bila tidak kenal Allah tidak akan cinta dia memang tak kenal jika hari kita pahami dalam kehidupan kita sebagai manusia hamba Allah tentunya Allah Rabul Alamin lebih utama lebih besar dari hal itu Ya, setiap hari kita bergelimang saya katakan bergelimang dengan imat Allah setiap hari kita memperhatikan alam semesta ini begitu indah tertata rapi semakin kita cermati semakin tampak kemuliaan dan keindahannya tidak ada yang ya terjadi begitu saja semua tertata rapi masing-masing pada porosnya ya tidak ada yang tabrakan berjalan secara natural yang telah takdirkan oleh Allah mustahil bila alam ini ada begitu indah dan rapi ya yeah. sang pencipta tidak memiliki kemuliaan keagungan dan kemuliaan keagungan tersebut itu akan bisa dipahami, diyakini dan diimani tak kalau kita mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam hadis Al-Iman Ini fiqhul-akbar Ya Oleh kerana itu Secara umum Ya Di dalam beriman kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Itu kita Harus Memahami Dua Ya Bentuk tauhid Yang itu mencukup ketiga tauhid Rububiyah ular asma usyubat ini. Yang pertama kita dituntut untuk menetapkan, mengetahui dan menetapkan apa yang kita ketahui dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala Yang istilah para ulamanya dikenal tauhid di dalam ma'rifah wal isbat. ma'rifah itu kan pengetahuan. Kita mengenal Allah. Maka kita mengenal nama-nama Allah kita tetapkan begitu juga rububiahnya. Nah. Yang kedua adalah tauhid di dalam maksud iradah dan amaliah kita. Yang dikenal dengan tauhid iradah wal qasd yang maksudnya tauhidul uluhiyah tadi bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kita, ketaatan kita, iradah, keinginan kita untuk beramal. Tujuan kita. Di dalam beramal itu kepada Allah Ini ilmu yang harus kita pelajari Nah kalau kita perhatikan Pembagian yang pertama tadi Itu kita mengenal Allah makrifatullah Dan menetapkan Apa yang Allah tetapkan bagi dirinya Dan juga menetapkan Rasul bagi diri Allah subhanahu wa ta'ala Ini kalau kita perhatikan Itu sesungguhnya telah termaktub telah terkandung di dalam surat yang kita menghafal semuanya surat apa? surat ikhlas surat ikhlas ya Qulhu wallahu ahad ya insyaAllah tidak ada yang tidak hafal ya kalau sampai seorang muslim tidak hafal surat ikhlas ya ini, enggak tahu bagaimana, ya mungkin solatnya, mungkin hanya ya, kalau mungkin al-fatihah saja mungkin ya, sasa saja, karena itu yang wajib. Tapi bagaimana dia solat, solat-solat sunnah yang lainnya, ya. Bahkan kita di dalam solat, ya tarawih Ramadhan yang menjadi paket ya, bacaan utama ya pasti diakhir yang kurwullahu ahad. Kan ya. begitu. Baik. Pernahkah kita mencermati makna la ilaha illallah? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu ta thulutsul Qur'an. Isi kandungannya itu, ya. Itu mewakili sepertiga Al-Qur'an. Qur'an kalau kita bagi, ya. Tiga bagian, sepertiga itu maknanya termaktub terkandung di dalam al-ikhlas. Kalau kalau kita perhatikan siman Allah tersebut, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah itu ahad, Maha Esa. Dalam rububianya, dalam uluhiyahnya, asma' wa sifatnya. Ahad, enggak ada yang bersekutu dengan Allah. Ya. Kemudian Allah enggak butuh pada yang lain. Qul ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Semua butuh pada Allah. Adapun Allah enggak butuh. Bahkan semua bergantung pada Allah. Menjadikan harapan ya, keinginan mereka kepada Allah, As-Samad, tempat bergantung. Kemuliaan yang Allah miliki. Lam yalid wa lam Tidak yalid, beranak kolam itu tidak beranakan Kenapa? Karena Allah yang Maha Sempurna. Allah al-Ghani, yang Maha Kaya. Yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Keagungan Tidak butuh. Ya, pada hal itu karena itu sifat manusia, sifat makhluk. Ya. Karena mereka tidak ada kemudian diadakan. Allah Maha Kaya wal Ghaniul Hamid. Manusia miskin fuqara huwa kemudian wa lam yakul lahu kufuwan ahad Gak ada seorang pun yang menyamai Allah kufa laisa kamithlihi syai ini berbicara tentang sifat Allah dan sepertiga dari Al-Qur'an isi kandungannya itu berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah. Bahkan pembahasan tentang nama dan sifat Allah ini lebih banyak, lebih utama daripada pembahasan tentang makan minum, bahkan tentang maad tentang akhirat. Silakan anda baca, way muslim yang cinta kepada Allah pada Al Quran baca Al Quran itu, baca dari Al Fatihah saya ingin baca itu membaca jangan sudah menghatamkan saja membaca tilawah ya dibaca itu begitu membaca ya pertama surat al fatihah sudah ketemu langsung itu pembahasan ma'rifatullah tadi ya langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Lillah Allah Rabb Rabb Itu nama Allah Rabbun Yang menunjukkan pada sifat rububiyah Ini rubati rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala Taib Kenapa Allah Rabb Kerana Allah memiliki keutamaan kemuliaan Memiliki sifat Di antara sifat Allah Dan namanya Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman Dua Isma Allah Al-Husnah Yang menunjukkan kepada sifat Rahma Yang satu luas Yang satu spesial Rahma yang mencakup seluruh manusia Yang spesial bagi orang beriman Rahma Yang betul luas rahmat Allah Rahman Nama Allah rahim nama Allah sifatnya Rahmah. malik yawmiddin malik yawmiddin malik menguasai ya lahu mulkul samawati wal ark mulk menunjukkan pada rububia dan dia sifat Allah dan merupakan nama Allah malik nah dan surat yang paling mulia dalam Al-Quran Al-Fatiha Ayat yang paling mulia Yang paling agung Ayat kursi Dan itu semua penuh dengan nama-nama dan sifat Allah Ya subhanallah Lalu ada orang yang menyatakan Pernyataan yang aneh, nyeleneh Ya Dia tidak sadar, sadar atau tidak Ini sulit pembahasan ini Bukan ringan ya. Bukan ringan, ini disuguhkan Ayat Allah Ya bingung jamaah kata, siapa yang bingung? siapa yang buat bingung? kena usahnya bingung, apalagi jamaahnya? yang bertanya bingung, apalagi yang menjawab? sama-sama bingung kena persepsi dah bingung sementara pembahasan asma usipani akan mendatangkan ketenangan ketentraman batin semakin yakin semakin cinta kepada Allah semakin mengetahui hakikat kehidupan ini dan semakin memahami keagungan kebesaran Allah Rabbul Alamin yang akan menanamkan sifat takut sifat muraqabatullah termotivasi untuk beribadah ini perbedaannya ini menghibur jiwa Kerana seorang takal dia sedang kesedihan Begitu datang Dia mengenal sang kekasih dia Datang Mengetahui sifat-sifatnya, kemuliaannya ya. Kehidupan dia terasa lebih bermakna karena ada yang mendampingi Dia mengetahui Kecintaan itu menanamkan ketenangan dalam dirinya Itu dalam kehidupan kita Sebagai manusia Lalu bagaimana dengan Allah yang lebih tinggi dari apa yang kita gambarkan tadi lebih tinggi dari apa yang kita persepsikan tadi Yang tidak akan mungkin hidup kita Tenang Tidak akan mungkin hidup kita ini baik Tidak akan mungkin kita merasakan Kegembiraan Yang sesungguhnya Ketenangan batin Yang sesungguhnya ya, Kelangan jiwa Merasakan kedekatan kepada Allah Cinta kepada Allah Kalau tidak kenal kepada Allah dia beribadah berdoa tapi enggak tahu dimana Allah ya. Lalu berdoanya kemana dia? Enggak tahu tempat dia berdoa kemana dia berdoa? Kemana mau dia arahkan? Kemana mau dia arahkan tangan kedua tangannya? dia mengangkat kedua tangannya? Lalu hati nak meyakini Allah di atas? Ini adalah doa orang kebingungan enggak tahu kemana dia mau memohon. Logika yang simple yang bisa kita pahami Orang sedang menghadapi suatu masalah Ingin bantuan Tapi tidak tahu ke mana dia mohon bantuan Kemana ya? Depan, ke belakang, kanan, kiri Tidak tahu siapa tempat dia memohon Kepada siapa dia meminta bantuan Bingung maka dia yakin bahwa dia pasti bingung juga enggak jelas apa yang mau diucapkan. Bingung dia. jadi ya, kalau orang berdoa enggak tahu Allah harapnya yang tempat dia berdoa di hati orang sedang bingung itu. Ya. Nah, ikhwatul iman mempelajari asma wa sifat ini agar kita ya terhindar dari kebingungan tadi. Jelas bagi kita Karena dari membaca nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu semakin tampak keagungan dan kebesaran Allah dalam keimun kita dan kebesaran keagungan itu semakin bersemi dalam hati kita sehingga cinta kepada Allah itu yang mendorong kita untuk terus beramal berbuat, berkorban dan tujuan kita jelas Rabbul Alamin yang selalu kita mengangkat tangan Ya Rahman, Ya Rahim Adapun enggak tahu rohnya Di atas dia bingung Kemana mau dia arahkan tangannya Kenapa? Ya, karena dia enggak kenal kepada Allah karena dia pelajari ya, ilmu kalam Bukan ilmu tauhid ilmu kalam Yang pelajari bukan Akidah ahli sunnah, akidah lul kalam, akidah filsafat Ya Yang dia pelajari bukan Qala Allah wa qala rasul Tapi qala fulan Qala fulan, qala fulan Maka sebagai tambahan ilmu bagi kita, ya. Tapi ini sebagai tambahan saja tidak perlu dilakukan. Tak perlu membaca kitab kitab mereka. Setelah kita membaca kita kitab Ahlul Kalam itu, sulit bagi kita untuk mendapatkan ada di sana ya penyebutan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadisnya. Sulit bukan tidak ada satu dua. Kitab yang terkendal ditulis mereka Ya Berjilid-jilid Sulit untuk mendapatkan Ya Qalallah wa qalal rasul Dia bijan tentang asma wa sifat Tapi enggak ada qalallah wa qalal rasul Yang ada teori teori filsafat Istilah-istilah ahlul kalam Akal logika semata Makanya bingung sehingga Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan orang yang paling banyak kebingungannya di akhir kehidupannya adalah ahlul kalam. aktsaru ashaddu an-nas fi hayratan yaa 'inda al kalam. Yang paling banyak bingung di penghujung hayat mereka ahlul kalam. Maka ikhtotul iman jadi ma'rifatullah ini merupakan bagian yang pertama dalam keimanan kita. Kemudian yang kedua tauhidul iradah tadi amalan kita. Nah, kembali pada surah Al-Fatihah tadi. Begitu kita mengakui rububiyah Allah tadi. Mengakui asma wa sifat yang terkandung di dalam Ar-Rahman Ar Rahim tadi. Ya. Itulah roh yang berhak diibadati. Yang di dalam pengakuan kita tadi mengandung makna cinta dan berharap kepada Allah, itulah ya. Rab yang berhak diibadati Maka kita berikrar Iyaka na'bud na Iyaka nesta'in Tauhid rububiya Tauhid uluhiyah Iradah kita Keinginan kita Kemudian niat kita Maksud kita beribadahnya Allah subhanahu wa ta'ala Nah Tauhid yang kedua ini Yang tentang masalah Kas niat kita Iradah kita Keinginan untuk beramal Amal kita Itu telah terkandung dalam surat apa? Surat ikhlas yang kedua apa surat ikhlas yang kedua, ya, ada dua surat ikhlas dalam Al-Quran. Yang satu kitakan dengan suratul ikhlas, kulullahan. Yang kedua kuliyal kafirun. Kenapa maknanya mengandung keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah, maka dikenal suratayil ikhlas dua surat ikhlas dalam Al-Quran. Kuliyal kafirun itu mencakup mengandung makna ketulusan keikhlasan beribadah kepada Allah. Ini tau yang kedua tadi iradah wal qasd tadi yang maksudnya uluhiyah. Dari awal disebutkan. Rasulullah menyuruh orang musyrikin, "Kull ya ayyuhal kafirun, ya arun kafirun. La a'budu ma ta'budun." Ta Aku tidak mengibadati apa yang kalian ibadati Yang kalian ibadahi, sembahan yang batil, ma anzala Allah bi ammin sultan. Antum sammituhu, antum waaba'ukum. Kalian yang menamakan dan nenek, -nenek moyang kalian. Bukan Ilah. Laa guduma ta'budun. Bahkan tapi hanya aku mengibadati Allah. Wa la antum a'bud. Kalian juga tidak mengibadati apa yang aku ibadati, Kalian perlu buat syirik. Nah. Wa a'bud. Lakum dinukum wa liya Lakum dinok ama nah, kalian-kalian, kesyirikan kalian dok kalian. Allah berlepas diri. Agama Allah berlepas diri. Saya berlepas diri. Itu kesyirikan. Ya, hasil para nenek moyang kalian setan yang telah ya membisikkan kepada mereka kemudian itu yang waris, diwarisi yang diwariskan kepada kalian kalian lewarisi hada waajadna 'ala abaana tapi aku ibadati para rasulullah wali din untuk ku ikhlas a yang beribadah kepada Allah ini ikhlas ibadah kepada Allah oleh karenanya ikhwata liman pahlawissa rahimakumullah saya akhiri ya penjelasan ini tadkala kedua surat ikhlas tadi mencakup kedua dari uh, bentuk atau macam tauhid tadi yang mencakup tiga tauhid yang kita jelaskan pertama tauhidul ma'rifah yang terkandung di dalam surat kulhu wallahu ahad yang ini mencakup rububiyah dan asma wa sifat kemudian tatkala kul yakal kabirun yang mencakup tauhidul iradah wal qas, maksud iradah kita amal kita ya tolak kita menuntut mencari ya yaitu tauhid al uluhiyah ialah sen beribadah Allah ya maka inilah diantara hikmah dan rahasia kenapa Rasul SAW ya di awal hari kehidupannya, di setiap ya awal kehidupan beliau, begitu beliau bangun, ya, waktu fajar telah masuk dan sebelum beliau solat subuh, dua ayat kedua ayat ini yang beliau baca di rakaat hening fajar, yang beliau baca di solat sunat sebelum fajar yaitu raka'atan il-fajar yang khairu minat dunia wama fiha lebih baik dari dunia dan pada raka'at pertama beliau yang baca apa? kuliah yul kafirun raka'at kedua kul wallahu ahad kata para ulama di antara hasil beliau ingin terus mengikrarkan bahawa awal kehidupan beliau didengar, diawali dengan tauhid ma'rifah kepada Allah dan keikhlasan beribadah begitu juga kita mendapatkan mengakhiri hari-hari beliau Ya, begitu masuk malam hari maka beliau juga membaca dalam surat yang disebutkan membaca di antara yang boleh baca juga dalam surat dalam surat, ya, uh, al salat ya salat magrib membaca qul ya ayyul kafirun qul huwallahu ahad Subhanallah awal hari diawali dengan tauhid akhir hari ditutup dengan tauhid maka kehidupan kita dari awal sampai akhir labud La Buddha harus dalam lingkaran tauhid. Seorang yang hari harinya tidak berada dalam lingkaran tauhid, orang yang celaka dan binasa. Ini menjelaskan kepada kita pentingnya mempelajari tauhid asma wasihat. Menjelaskan kebatilan pernyataan bahawa ini perkataan yang berat, bukan ringan, Buat bingung. Kena ya yang menyampaikan bingung, apalagi yang mendengar bingung, tambah bingung. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita. Semoga yang disampaikan tadi semakin menambah keyakinan kita. Kita harus semakin bersungguh sungguh mengenal hakikat tauhid yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dan terjelaskan oleh Rasul dalam hadis-hadisnya yang sahih. Naam. Allahumma amin. Demikian wallahu aalam. Ya. Naam, baik sekron jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi rapid sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya silahkan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan untuk materi di kesempatan pagi hari ini di nomor layanan pesan singkat di nomor 0819 896543 atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 Baik kami angkat lebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah yang berada di Bogor Ya Ustadz, di dalam dalil Al-Quran atau hadis Adakah ancaman bagi mereka yang menyimpangkan atau berbicara mengenai asma wa sifat tanpa ilmu? Nuhan penjelasan Ustadz Baik. Terima kasih kepada yang bertanya dari Bogor ya. Pertanyaannya apakah ada ayat yang menjelaskan ancaman bagi mereka yang menyimpang di dalam memahami asma dan sifat. Jawabannya, na'am, ada. Ya. Ancamannya sebagaimana dalam surah Al-A'raf Allah menyebutkan, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." وذر الذين يلحدون باسمائي سيجزون مكان ويعملون قد الله سبحانه وتعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله memiliki asmaul husna fad'uhu biha fad'uhu biha maka serulah Allah ibadatil Allah serulah dengan nama-nama tersebut nah jadi kita beribadah dengan Asmaul Husna, ya. Ibadah kita enggak terlepas dari Asma Allah dan sifat-sifatnya. Kadang ibadah kita, terutama solat kita, tidak terlepas dari zikir, tidak terlepas dari pujian Yang kita puji, kita sebelah Allah Alam Alamin kita ibadati. Kita berdoa, pada Allah Bihah dengan nama-nama tersebut. Ini juga menunjukkan kepada kita, setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita beribadah, dan beribadah tidak terlalu pada asma'ul husna. Mungkinkah perkara ini menjadi perkara yang berat, sulit, setahil, ringan, ya mudah dipahami. Tapi kembali lagi, ya pahami dengan Al-Quran dan Sunnah. Taib. Kemudian setelah itu kata Allah, Pada'ubiha, Wa dharul ladhina yulhiduna pi asma'i, Sayyuzawna makkanu yamalun, Wa dharul, Biarkan mereka-mereka mereka yulhidun, Yang menyimpang, Ya, Tentang nama-nama kami, Dalam menetapkan, Dalam memahami, Ya, Nama-nama yang sebutkan Allah, Mereka akan diberikan balasan, Ancaman, Akan dibalas oleh Allah terhadap penyimpangan tadi, Ya. karena perbuatan mereka kapan? ya di akhirat jadi ilhad istilah penyimpangan tadi kalau jadi penyimpangan ancaman jadi ilhad fi asma'illah wa sifati penyimpangan ya. nah ini ancaman dan ilhad fi asma'illah wa sifati penyimpangan di dalam Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Mungkin yang bertanya Lalu saya itu kan nama saja, mana sifat? Ya Kan fi asmaihi saja Kalau sifat enggak ada ancamannya Nah pertanyaan seperti ini itu ya Berarti yang bertanya tidak paham Ya Kenapa kan, itu bukan saya ditanyakan tadi Karena nama itu Nama itu mengandung sifat nama Allah asma'ul husna itu itu mengandung makna ada maknanya yang sempurna dan makna yang sempurna itulah yang sifat Allah dan juga tuntutan konsekuensi dari nama dan sifat yang mulia tadi contoh ya ar-Rahman ar-Rahim itu kan nama Allah pada uhu biha, Naam, kita beribadah, menyuruh Allah. Kita ingin dapat rahmat, ingin bertaubat, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, ighfirli, ya Ghafur, ya Rahim. Kan begitu? Itu ya du biha. Itu mengandung makna yang sempurna. Apa makna yang sempurna? Yaitu rahmat maknanya disebutkan dalam ayat lain, "Huwal Ghafurur Rahmah, Huwal Ghafurur Rahim." Ya, al-Ghafur, maha pengampun Itu nama Allah, Rahim Al-Rahman al-Rahim Yang maha penyayang, pengasih maha penyayang Nah, al-Rahman itu Memiliki sifat rahmah Maka dalam ayat lain, dalam surah Al-Kahbi Al-Sebutkan, awal ghafuru Dhurrahma Dalam ayat lain, wal-Ghafuru rahim Jadi, ghafur rahim Ghafur namanya, rahim namanya Ghafur namanya Rahma sifatnya, Dhurrahma Ya, Taib Berarti takkah Allah menyebutkan orang-orang yang menyimpang Yulihidun Penyimpangan dalam nama-nama dan sifat tadi Itu Allah akan Ancamannya Ya Allah akan Allah mengancam dia Kalau berikan sanksi Terhadap perbuatannya Apa bentuk penyimpangan dalam Memahami nama dan sifat tadi Kurang lebih ada lima Yang pertama Ya, yang pertama mengingkari nama-nama dan sifat tadi. Ini madhabnya taatil diingkari. Ya, diingkari. Ya, bentuk penyimpangan. Ya, termasuk ke dalam ilhad Ini, insyaAllah akan kita bahas ini nanti. Ya, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah. Maka semua orang-orang yang mengingkari sifat Allah termasuk pada ya ilhat di sini baik mengingkari semuanya atau sebagian ya ya, mengingkari sifat ulu atau istiwa itu dah ilhad mulhid bi asma'illah wa sifatihi telah menyimpang ya, taib begitu juga yang menetapkan sifat yang kedua ya, menetapkan sifat tapi menyerupakan sifat dengan sifat makhluk ya, sebagaimana sebagian ya, uh, sekte. Yang menisbatkan, yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Musyabbiha namanya. Bukan alih sunnah ya. Kena alul kalam menisbatkan, memaksa, dipaksa. Dengan zolim dipaksa. Kalian itu musyabbiha. Kalau kalian tetapkan sifat, musyabbiha mujassima. Ya subhanallah. Kita bertanya, anda yang bertanya, pahamkah maksud dari musyabbiha mujassima? Allah yang mengatakan, ya sabbih isma rabbikal a'la ya al-kabirul muta'al amintum man fissamaa yudullahu wa qa'idihim Allah di atas istawa ala al-ars ta'arujul malaiikatu warruhu ilayh naik rasul mi'rad naik Allah istawa ala al-ars Allah minta kansi padabah Allah yang menetapkan sifat eh Sifat tinggi Ketinggian Tinggi zatnya Kekuasaan dan sifatnya keagungan ya, Itu tidak ragukan lagi Allah menetapkan Berarti kalau dikatakan Orang yang menetapkan sifat ketinggian Allah Berarti musyabihah Hati-hati Berarti anda menuduh Allah musyabih Kenapa? Karena Allah yang menetapkan Rasul juga menetapkan tatkala beliau bertanya kepada seorang budak, Aynallah Allah? Kut sama idan an man ana anta Rasulullah idan huwa mu'min." Tatkala dia menunjuk langit fi sama menyebutkan bis-sama', ya. Ini pertanda iman. Berarti wanita tadi musyabbihah terlebih dari itu lagi yang menetapkan musyabihah juga berarti, berarti Rasul menyetujui tashbihah begitu ma'udzubillah Al-Quran dari awal sampai akhir menetapkan sifat berarti Al-Quran kitab tashbihah mujassim inilah tuduhan dari sekte ahlul kalam kepada ahli sunnah tuduhan yang dusta yang keji tapi dipaksa yang tidak ada kekejian yang lebih dari itu ya dipaksa orang enggak berdosa dipaksa berdosa orang gak salah paksa bersalah oh iya kamu salah ya subhanallah ya Allah mengatakan lesa kami selihi syait kemudian anda paksa ahli sunnah mengatakan kalian musyabih ya subhanallah ya mereka sepakat ahli sunnah mengatakan man syabbaha Allah au man syabbaha sifatan Allah bi sifati ahad min khalqi paqad kafar au man syabbaha Allah bi ahad min khalqi paqad kafar Lu'ayn bin Hammad Gurunya Imam Bukhari Ulama' salaf Mengatakan barang siapa yang menyerupakan Allah Dengan makhluk dia telah kufur Itu ulama' ahli sunnah bukan ulama' ahlul kalam Maka tidak seorang pun dari ulama' ahli sunnah Yang menetapkan sifat meyukuit tashbih Ya, itu Penisbatan penamaan yang dusta Sedusta-dustanya Allah akan menghisap mereka atas kedustaan tadi Ya, ditambah dengan penyimpangan mereka yang menetapkan sifat tadi atau mengingkari sifat ini tidak boleh tahu, kemudian tidak boleh serupakan dua tadi, yang pertama mengingkari ta'atil namanya kemudian tajbih kemudian yang ketiga menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dalam, dalam Nabi SAW dalam hadis ya. seperti kaum Nasara Tuhan Allah kemudian orang-orang bisa mengatakan ya, uh, al-fa'il, fa'al kata mereka, nama-nama ya yang tidak ditetapkan kemudian juga yang keempat ya itu mengambil nama untuk ya sembahan sayang Allah dari asal nama Allah dalam sebegian juga ya, disebutkan alat Salah satu berhala orang-orang kafirin, afara'tum lat wa al-'uzzah, wal-'uzzah. Sebagian mengatakan al-'Uzza itu mereka ambil nama Allah al-'Aziz. Atau Allah dari ilah. Dalam sebagian riwayat ketika Lat dalam sebagian riwayat lain itu eh, persembahan kepada seorang yang soleh yang berkhidmat kepada orang-orang jemaah haji yang kerjanya membuat adonan ya, sawik namanya itu dari tepung dan juga minyak samin dan kurma itu diberikan kepada jemaah haji. Ya. Itu yang dibuat. Ya orang soleh lad, ya lut, ya lutus sawiq, ya. Terlepas dari hal itu, tapi yang jelas ini merupakan penyimpangan dalam semua sifat yaitu mengambil nama untuk sesembahan berhala dari nama Allah. Dan yang kelima mensipati Allah dengan sifat yang tidak ditetapkan oleh Allah. Itu bentuk penyimpangan. Apa ancamannya? Yaitu kata Allah, siuzul nama kanu ya malu. Ya, wadzirul ladhi biarkan ini ancaman biarkan nanti akan kami ancam mereka kami nasakan mereka itu maksud dari wadzirul ladhi ni hidup asma'i sezonamakanu nah, ya Nah demikian Allah wabarakatuh. Nah nam baikkan dzulhazratas coba lah. demikian dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk anda yang ingin bertanya di layanan yang telefon silakan kami tunggu di 021 823 6543. Nah hello silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung hilang telepon. Ya, halo. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Halo. Silakan, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Iya, tidak bisa terkoneksi. Kami mohon maaf. Ya masih kami berikan Masih telepon di layanan yang telpon 021-823-6543 Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada usaha di kesempatan pagi hari ini nah, Silahkan, halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana Ibu? Waalaikumsalam uh, Ya, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu Volume televisinya Ibu Supaya tidak ada pantulan suara di belakangnya Atau radionya Dikecilkan volumenya Uh, saya halo uh, saya Kurnia iya ibu ibu Kurnia di ya uh, masih ya untuk layanan eh, untuk monitor TV dan radionya mohon dikecilkan terlebih dahulu jika sudah masuk di layanan telepon halo iya silahkan ibu Kurnia di mana di, di Jakarta silahkan langsung ke pertanyaan saya mau bertanya uh, Kan orang kafir sama orang islam itu punya akal ya hmm. uh, Punya hati gitu Kebaikan itu membuat hati tenang Keburukan membuat hati ger ger gerisah uh, Itu apakah orang kafir sama gitu kan punya kebaikan dan keburukan orang islam kan juga punya kebaikan dan keburukan iya uh, apakah itu sama akalnya kan dia awalnya hunter pintar beda ada yang muslim ya eh mereka begini dia kan punya kebaikan keburukan juga orang yang takdir orang berkhidmat orang, -orang, orang, -orang, orang kristen gitu ya eh uh, kebingungan ibu bagaimana maksudnya apakah kebaikan keburukan itu menurut kita sendiri harus ada ilmunya gitu soalnya kan orang di luar islam juga dia ya, baik ya yeah. buruk eh, ya gitu nah <coughs> ya mungkin bisa difahami juga yeah. ya nanti dijawab oleh Alistair 6 6 terima kasih banyak Ibu Kurnia Ya, silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Ibu Kurnia di Jakarta, ya. Semoga Allah mengangkat kebingungan beliau. Ya. Jadi tadi ditanyakan, kalau saya pahami dia pertanyaannya begini. Jadi orang kafir, muslim, Islam itu kafir punya punya akal. Kan begitu. Dan juga punya hati, dan mereka juga ya melakukan yang baik juga. Mereka cerdas-cerdas, pintar, ya. Lalu, apakah kebaikan atau bukan tidak sesuai dengan standar kita masing-masing atau bagaimana dalam hal ini? Nah, kalau mereka kafir, kok mereka yang mungkin ya, kok ia ya, juga uh, melakukan yang baik juga, ya atau mungkin kenapa cerdas gitu ya? sebenarnya tidak ada ya kontradiksi dalam hal ini juga tidak ada ya yang perlu dibingungkan dalam hal ini kenapa demikian karena kita harus membedakan antara ya kecerdasan dengan apa kesucian ya karena yang mak yang lebih bertumbuh kepada ya Eh, cara intelektualnya, intelektualitasnya, artinya ketajaman, pikir, cerdasan, jenius. Maka tidak kan Allah memberi akal kepada umat manusia. Nah, sesuai dengan, ya, dia terus mengasa, melakukan penelitian, terus mengkaji, kemudian tambah lagi Allah berikan kecerdasan tadi. Maka dia akan memiliki ya, kecerdasan dan kejeniusan tadi kerana tidak semua mereka ya. ya kan taib ini yang pertama dan juga umat islam ulama Islam, orang yang paling cerdas permasalahan sekarang ini kerana teori-teori yang sains dan teknologi yang ada sekarang ini ya yang terus juga ini penemuan ilmuwan barat dan seterusnya dan notabene mereka non muslim kita terkesima silau pandangan kita. Oh ya, yeah. mereka cerdas-cerdas ya. Yeah? Lalu kita melupakan kecerdasan ulama Islam. Kecerdasan para ulama Islam, para sahabat. Ya. Yeah? Kecerdasan Ibnu Abbas. Kecerdasan kecerdasan Ibnu Mas'ud. Kecerdasan Abu Bakar, Umar, ulama Islam, cerdas, genius. Ya, Bahkan sampai ulama Islam ya, Ulama Islam dalam sejarah Mereka mengumpulkan hadiah Mereka ada yang tidak pernah Mereka tidak pengen nulis Sudah begitu Dengar langsung terkopi Itu tidak bayangkan bagaimana kecerdasannya itu akal mereka Tiba-tiba Dan penemuan-penemuan ulama Islam Sejarah telah Butuhkan, membuktikan hal itu bahkan teori-teori ya, yang sekarang dikembangkan di barat kalau kita lihat asal muasanya mereka mencuri keilmuan-keilmuan ulama Islam yang mereka orang-orang cerdas satu sisi, itu satu sisi jadi sebenarnya ini bukan spesial dengan mereka tidak spesial dengan mereka ya? kita jangan minta dalam hal ini umat Islam itu cerdas jenius, banyak ya? mereka menghapal Al-Quran mereka hapal mereka jadi injil tidak dihafal mereka, tidak mampu mereka menghafal injil. Secerdas apa mereka tidak mampu menghafal injil. Kita umat Islam, ya, dunia ini begitu banyak para penghafal Al-Quran. Kalamullah mullah dihafal, cerdas mereka, ya, cerdas, akal luar biasa. Nah, tapi kemudian ada satu hal yang harus kita pahami, kejeniusan, kecerdasan itu tidak menentukan Kebaikan dalam pandangan siapa agama, tapi perkembangan manusia kan ya relatif. Oh ini orang ini baik, orang cerdas. Kan satu sisi kebaikan. Tapi dalam Islam ya yang menjadi standar kebaikan bukan sekadar kecerdasan. Ya harus kita ubah mindset kita. Kecerdasan itu nikmat dari Allah. Tapi kalau tidak disertai dan dibangun di atas ketulusan dan kesucian jiwa maka tidak ada arti kecerdasan tadi orang-orang kafir Quraisy cerdas mereka tapi Allah mengatakan afala ta'kilun tidak berakal kalian afala tadhakkarun afala tubsirun afala tasma'un ya. tidak kalian melihat maka punya mata punya akal tapi Allah kenapa gua mengatakan, "Apalah ta'qilun?" Tidak keberakal kalian. Apa maksud di sini? Mereka punya otak, cerdas, tapi tidak digunakan menerima al-haq, tidak menerima al-Quran. Tidak digunakan menerima kebenaran datang dari Allah. Maka kata Allah disebutkan, "Wa qad ra'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins." "Lahu qulubun" Tidak membaca Nabi. Walau makan, walau hati tidak faham Nabi. Walau makan tidak membaca Nabi. Walau telinga tidak mendengar Nabi. Ulaih kalaan baluhum aldal. Kami penuhi. Ya neraka Jahannam itu dari wujudnya jin dan manusia. Mereka punya hati. Seringkali kita disamakan hati dengan akal. Ada terkoneksi. Ya di mana akal itu apakah di hati atau di kepala di otak beda para ulama tapi ada akal untuk memahami ada akal yang hati untuk mengamalkan dan memahami ya baik iradah ini luas pembahasannya tapi intinya Allah mengatakan kenapa mereka masuk neraka jahanam ketika jin dan manusia punya hati untuk memahami untuk menerima tapi mereka laif qahu nabiyah tidak ngguna untuk memahami Punya penglihatan mata tapi tidak untuk melihat. Punya pendengaran tapi tidak mendengar yang hak. Apa kata Allah? Ya. Mereka itu adalah adal. Balhum kal'an'ami, balhum adal. Kal'an'am seperti binatang ternak lebih sesat lagi. Bukan-bukan tidak cerdas. Makanya Allah subhanahu wa ta'am menyebutkan juga ya orang kafirin Innal ladzina kafaru yaakuluna wa yatamattuna kama taakulul an'am yatamattuna wa yaakuluna kama taakulul an'am wan naru maswa lahum orang kafirin dia makan dan bersenang-senang seperti makan dan bersenang-senangnya apa hewan ternak itu kata Allah bukan kata saya Lalu apa yang menyebabkan mereka seperti itu apa yang mereka tidak punya akal genius ya tapi akal mereka tidak digunakan menerima kebenaran maka orang-orang filsafat yang dahulunya Sokrat ya Aplaton dan juga Aristoteles orang-orang filsafat cerdas tapi mereka tidak beriman kepada para ambia yang risalah yang dibawa oleh para ambia Aristoteles ya tokoh filsafat mu'allim awal guru pertama kata mereka aralih filsafat teori-teori filsafat yang ada di adopsi al-hul kalam sekarang ini yaitu dari teori-teori Aristoteles tadi dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman, cerdas dia. Maka disinilah kita semua memahami kata Imam Syafi'i, 'Al-zakau bedunil-zakau layanfa'. Kata Imam Syafi'i, kejeniusan, kecerdasan, bila tidak disertai dengan kesucian hati, tidak bermanfaat. Dan bagaimana hati menjadi suci? Menerima kebenaran, menerima tauhid. Menerima iman, menerima Islam, fungsikan baik. Jadi begitu, itu kacamata Islam melihat kecerdasan tadi, ya, dan kesolehan kebaikan tadi tentu dilihat dengan kacamata Islam, bukan apa yang menjadi tradisi suatu daerah atau tempat atau mungkin komunitas tertentu. Oh ini kan baik juga. Ya secara manusiawi orang yang masih punya akal sehat, dia masih masih bisa memilah-milah mana yang baik. Kena akal digunakan untuk apa? dinamakan akal, kerana akal itu mengekang membendung seorang dari berbuat kekejian makanya kalau akal punya akal, tapi dia berbuat yang tidak sesuai dengan ya, norma-norma agama dan juga akal itu, orang yang jahil tapi tidak punya akal nah, al-aklu, nama akal kerana ya'akilu sahibahu yuhkim, ya, mengekang dan juga membendung pelakunya, yang memilih akal itu dari berbuat hal-hal yang tidak baik jadi itu yang perlu Jadi ibu tidak perlu bingung bahawa standar kesolehan kebaikan itu bukanlah akal manusia, tapi adalah syariat Allah dan kejenuisan tidak menjamin kebaikan seorang. Bahkan banyak dari mereka ilmuan-ilmuan mereka, ya ilmuwan ilmuan yang Barat itu mereka tidak beriman. Seharusnya mereka semakin melihat. Dari ilmu dan sains penelitian mereka lakukan, ya riset demi riset mereka lakukan dan dunia berbagai disiplin ilmu, apalagi masalah kedokteran, seharusnya mereka melihat tanda-tanda kekuasaan yang mereka bingung juga memahaminya sampai sekarang juga belum anatomi manusia saja sampai sekarang mereka belum mengetahui seluk beluk semuanya belum dunia kedokteran. Sekarang saja masalah vaksin vaksin corona. Semua sudah hampir menyerah, tapi mereka terus berusaha. Nanti mungkin di awal 2000an akan ditemukan, itu kan belum pasti juga. Akal mereka cerdas, ya para ahli medis, naam, na tapi ternyata kecerdasan mereka belum menemukan hal itu. Jadi oleh karena itu ulama Islam itu yang cerdas dan suci. Imam Syafi'i, imam-imam kita, ulama Islam, orang yang cerdas, yang jenius. Kalau bukan mereka orang-orang yang jenius, tidak akan mungkin bisa menulis dan berkhidmat kepada agamai, menulis kitab-kitab ilmu yang berjilid-jilid. Dan, dan terbukti kecerdasan mereka, takkan mereka menghadapi perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang begitu besar muncul dalam kehidupan manusia. Dari sampai detik ini bangkit ulama Islam menggunakan logika yang benar beristihahat, beranalogi sehingga menemukan sebuah jawaban dan solusi dalam tatanan kehidupan manusia cerdas jadi ulama Islam mulai cerdas Ya, tapi kerana terkadang kita tidak memahami nikmat itu maka kita lupa sehingga terkontaminasi dengan pemikiran dan dengan ya slogan atau ya apa namanya itu simbol-simbol barat, slogan barat dan seterusnya sehingga kita merasa minder, oh mereka lebih cerdas. Tapi mereka sesungguhnya hanya mengetahui hal-hal yang tampak dalam urusan dunia. Ya alamuna dhahiram min alhayati dunya wa amad alakhirati ghafilun. Yang dunia urusan dunia saja akhirat mereka lalai. Jadi kecerdasan mereka tidak akan bermanfaat bagi mereka ya. Bahkan mereka kalau kafir Mati dalam keadaan kafir, ya akan, ya, jadikan penghuni neraka jahannam, sebagainya, sebutkan Allah Ta'ala wa ta'ala. Demikian, Wallahu'a'alam, wa sallallahu wa sallamina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.